Velkommen til BT's nye podcast, Kongehuset bag kulissen. Jeg hedder Jakob Hein Jensen, og her i programmet giver der mulighed for at komme helt tæt på Kongehuset, når vi fortæller dig alt det, du ikke hører andre steder. I denne uge skal vi selvfølgelig tale om dronningens regeringsjubilæum, som løber af stablen i weekenden. Og jeg føler jo nærmest, at vi har fejret dronningens regeringsjubilæum lige så længe, som vi fejrede Ulf Pilgårds exit fra Cirkusrevyen. Og på den måde kan man sige, at de to dronninger faktisk har noget til fælles. I denne uge kommer The Grand Finale, når Daisy skal fejres i København, og det bliver på en måde kulminationen på jubilæet. Men hvor skal befolkningen, altså os undersøtter, egentlig fejre dronningen? Vi kan få lov til at vinke til hende på Amalienborg lørdag, eller vi kan følge med på tv'et derhjemme. Det skal vi snakke lidt om i dette afsnit. Men vi skal også altså runde en ny praksis i kongehuset, for nu er det måske slut med flotte fødselsdagsportrætter af vores allesammens prins Nikolaj. Det lyder måske som en lidt mindre historie, men jeg tror, der er mere i det. Det er ugens royale krølle i denne uge, som du får til sidst i programmet. Kom Frederik den 9. er død. Længe leve, hendes majestæt, og nemagræte de den anden. Et, mit folk. Ja, sådan lød det, da dronningen blev regent for 50 år siden. I anledning af regeringsjubilæet har jeg fået besøg i studiet her af kongehuskommentator Jakob Sten Olsen, der skal kommentere jubilæet på TV2. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. De fleste kender jo selvfølgelig også os begge to fra det, vi taler om, hvor vi også begge to med. Virker øh, om fredagen her på BT, men øh, i denne her uge har jeg altså glæde af Jakob Sten Olsen også her i Kongehuset bag kulissen. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at kridte op, hvad det egentlig er, der kommer til at ske i den her weekend. Lørdag skal dronningen køre i karet til frokost på Københavns Rådhus, og om aftenen skal hun til Galla på det kongelige teater. Søndag er der festgudstjeneste i vores frue kirke. Så er der frokostreception på Kongeskibet Dannebro, om aftenen skal politikerne eller magthaverne, om man vil, fejre dronningen på Christiansborg Slot. Hvad tænker du om weekendens program, Jakob? Jeg tænker, at det er fuldstændig efter bogen, og det er ligesom vi altid har gjort. Der er jo ikke noget som helst her, kan man sige, som er overraskende. Der er ikke noget som helst her, øh, som øh, Kong Frederik og dronningen Inge i og for sig ikke også kunne have gjort, da de fejrede øh, lignende jubilæer. Mm. Øh, ikke at han, øh, Kong Frederik ikke nåede at sidde 50 år på tronen, men altså, det, det er en meget traditionel fejring, lad os sige det på den måde. Man tager ja. ikke nogen chancer med det, i hvert fald. Øhm, jeg kunne ikke lade være med at sidde og nørde lidt ned og finde de her gamle øh, klip fra Danmarks Radio, fra da dronningen havde 25 års jubilæum i, i 1997. Og det er jo bare virkelig interessant at sidde og, og kigge på, hvad der alligevel er sket. Ikke? Der sidder sådan nogle gamle støvede typer på Danmarks Radio, og det går, det går utroligt langsomt øh, med at fortælle, hvad der rent faktisk sker. Men det er jo sådan, hvad skal man sige, kongehuset klassik. Ja, det må man sige. Ja, og det er, og det er måske også det, vi skal se uh, her i weekenden. Jeg kan jo ikke lade være med, som den lidt irriterende, kritiske royale reporter er, og tænke, at det er en lille bitte smule uopfindsomt. Og jeg tror altså, at jeg synes, det er lidt uopfindsomt, fordi jeg også dækkede det britiske jubilæum tilbage i juni. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det gik. Are we on fire Ja, jeg får nærmest en lille bitte smule kuldegysninger, fordi jeg husker, jeg kan i hvert fald huske tilbage på præcis, hvordan det var at stå foran Buckingham Palace øh, i på den her lunelyse øh, nat, hvor ja, altså 100.000 vis af britter stod øh, foran øh, Buckingham Palace på det, man kalder The Mall, som altså er så den hele hvad skal man sige, indgangen op til, og der kan jo være ekstremt mange mennesker, det var jo en, en, en gigantisk koncert, hvor både Diana Ross, Queen, Adam Lambert, Duran Duran, Rod Stewart øh, spillede, men så var det også en, hvad skal man sige, en festlig weekend på den måde, at man så 100.000 britter vælte ind i London, altså selvfølgelig også som en kulmination på, at pandemien øh, var overstået, så der var ikke en park, hvor du kunne få en plads, der var øh, Union Jack flag over det hele, og Ja, det kan man jo gå undgå i Storbritannien. En masse fulde mennesker også. Men det var sådan en rigtig sådan en stemning af folkefest overalt øh, i London den weekend. Og det var det også, fordi Boris Johnson, eller politikerne, havde i hvert fald givet øh, britterne to ekstra fridage, øh, såkaldte bank holidays, som man faktisk havde en, øh, en weekend på hele øh, fire øh, dage. Og det var jo noget, som, øh, som, som de tørstige britter godt kunne lide. Men det var netop som om, at jubilæet blev fejret overalt. Og så synes jeg også, det var på en eller anden måde er lidt interessant at se, hvordan man jo bare kaldte det The Platinum Jubilee, uden egentlig altid at nævne dronningen. Det var ligesom en fejring af britisk historie igennem 70 år, og det så man også i musikprogrammet. Altså, vi kom fra, øh, ja, fra 50'erne til 60'erne til 70'erne til 80'erne. Man følte lidt, at man stod sådan i uh, midt i historien derfor en Buckingham Palace. Øh, Jacob, hvorfor tror du, at man ikke har sådan et show i Danmark. Altså hvorfor, hvorfor vælger man ikke at spære Amalienborg af og hele København og, og gøre det på den måde? Øh, jamen, jeg tror egentlig, det handler om, at dronningen er den, hun er. Altså mm. forstået på øh, den her måde, at det her er en fejring, som passer til dronningens måde at være dronning på. Mm. Hun er jo en ældre dame, øh, og hun er en dame, som øh, går meget op i, det ved vi, ceremonialet og traditionerne. Øh, og hun er jo også en dronning, som hvis vi kigger lidt på, mere på de yngre generationer, også er en dronning, som er lidt mere distanceret i forhold til folk. Altså hun møder folk med venlighed, det er slet ikke det. Mm. Men øh, hun gør meget ud af at markere, at vi har så ikke øh, nødvendigvis gået i skole sammen alle sammen. Ikke? Der er en afstand. Mm. Og det øh, markerer det her sådan set også lidt forstået på den måde, at det man, man øh, gør jo ligesom det, man skal i forhold til at anerkende øh, nogle af hendes funktioner først og fremmest. Altså at hun er binelid til demokratiet. Det ser vi ved, at der uh, politikere og embedsfolk og sådan noget er inviteret ind til, uh, uh, ind til uh, hvad hedder det? Um, på Christiansborg og i det Kongelige Teater og sådan noget. Vi, vi ser hendes binelid som, altså hun er nærmest folkets yderste repræsentant i forhold til Folkekirken, der er en fæstgudstjeneste. Hun er jo på en eller anden måde selvom det jo ikke rent, egentlig er rent sådan formelt, men hun er jo en slags overhoved i folkekirken også. Det bånd bliver også anerkendt. Altså, der er ligesom sådan nogle forskellige pligtting, hun skal. Mm. Og der er det ligesom sat op sådan, at vi får mulighed for at hylde hende, kan man sige, ved at stå ved siden og vinke til hende på afstand, sådan som det nu er. Men så er det jo rigtigt nok, at hvis man sådan kigger lidt på det, jamen, så vi kan vi få lov til at kigge med ved fjernsynet. Mm. Og sidde derhjemme på den måde, at vi alle sammen inviteret med i det kommende teater. Det er jo klar, vi kan jo sådan set, eller ikke sidde der alle sammen. Mm. Øh, og på den måde er vi inviteret med til øh, galtetaflen på TV2, og jeg dog kan forstå, at det bliver måske en lille mere moderne, fordi der også kommer nogle yngre øh, kunstnere ind og optræder. Og sådan. noget. Men, men, det, men det, er også, rigtigt, ja. vi, det er rigtigt, nok, når vi så øh, karreten er kørt forbi, og vi har stået der og vinket med vores danbrugsflag, jamen så er der ikke rigtigt mere, vel? Mm. Så, så, så udnytter man ikke den mulighed. Og der har de jo for længst, det var noget, man gjorde allerede ved øh, Dronning Adisabeths tidligere historie, øh, jubilæum. Hun har jo snart haft så mange som han. Ja, men altså der, år, ikke? Lige præcis. Ja. Ja. At man ligesom sagde, jamen det her skal være en folkefest, og altså nu tror jeg ikke engang, at dronning Elisabeth var til stede på Bokkenham Palace. Hun var ældre dame, ja. så tror jeg, faktisk, hun var hjemme i Windsor. Men ellers så tror jeg også, hun havde lukket sin vinduer, fordi <laughs> det pop-brav der. Ikke? Det var sikkert det... ikke var noget for hende, Ej. men det var noget for hendes undersøgner. Ja. Der synes jeg, man kan sige, at det her program, som, som vi Uh, vi, vi får, det er meget dronning Margrethe i forhold til at det er de officielle forpligtelser uh, og, og bånd, der bliver bekræftet uh, men det er også lidt sådan uh, uh, det, der, det har du ret i at der, der er, er der en anden politik i England i forhold til at sørge for at gøre det her til en fest for alle fordi vi har ikke rigtig nogen steder at gå hen med vores fest, for at det ud, efter vi har vinket til dronningen og du rar for øjne, ikke? Lad Lars, lige nu sidder vi jo her også to kongehusnørder, som plejer at sidde her i studiet. Jacob, lad os lige prøve at få en second eller en third opinion også. Jeg har ringet til kongehusekspert Lars Håbacke Sørensen. Lars, er du med på en telefon? Det er jeg, ja. Det er godt. Lars, hvorfor tror du, når vi sammenligner det britiske jubilæum og det danske, hvorfor tror du, at man at man fra Kongehusets side ikke vælger den her øh, altså model, hvor man laver en, en, en stor koncert øh, for dronningen, for eksempel på Amalienborg eller andre steder? Jamen, jeg tror, udover det, som, som I allerede har været inde på med, at, at det er forskellige personer, vi har med at gøre, som har forskellig stil, så tror jeg også, det har nogle historiske grunde. Storbritannien er et meget anderledes monarki end alle de øvrige europæiske monarkier. De har den her tradition for, at de har været et verdensrige. De har simpelthen haft kolonier over hele verden. Dronningen er også stadigvæk, står stadigvæk spidsen for British Commonwealth. Så det er jo også en fest, ikke kun for dem, der bor i Storbritannien, men for en meget, meget stor del af resten af verden. Mm. Og derfor tror jeg, man også, også af den grund anlægger det lidt anderledes. Vi har jo ikke så forfærdelig mange, med alle respekt for kulturledet i Danmark, verdensstjerner herhjemme. <laughs> Der har de jo en hel, række, en, hel række, ja. Ja. en hel række engelske verdensstjerner i tidens løb, som de kan køre frem med og bruge i den her anledning, og som også vil være nogen, som folk kender i alle mulige andre lande. Mm. Og det tror jeg også spiller en rigtig øh, stor rolle. Øhm, og også det, som, som du nævnte med, at man behøver ikke engang sige, at det er dronning Elisabeths øh, jubilæum. Det er bare Platinjubilæet. Jamen, det hænger netop også sammen med, at de føler, at de er lidt noget særligt i det britiske kongehus. Man behøver ikke sige, hvem det er, for selvfølgelig er det den britiske dronning, vi taler om, når vi taler om et regeringsjubilæum. Det kunne jo slet ikke være andre. Så det er sådan, indstillingen til det, hvor Danmark der er det modsat, fordi vi har den historie, vi har. Vi er den der blevet den der lillepult-nation, som vi har været i de sidste 150-200 år efter de mange tabte krige, og vi går lidt ud af altid, at vi er det der lille eventyragtige Hs H.C. Andersen land, og derfor passer det rigtig godt til dansk mentalitet, og det danskerne også forventer et kongehus i virkeligheden, at vi holder på de der lidt gammeldags traditioner, de der traditioner, som også knytter sig til, til det, så den, lidt, den lidt stilfærdige fejring, som ikke er alt for formpøs og, og lægger op til alt for meget øh, storhed. Så, så jeg tror, at det passer rigtig godt til britterne at gøre det på den måde, som de gør det på, og til danskerne til en vis grad i hvert fald at gøre det på den måde, som vi gør det for. Lars, med din indsigt i, i Kongehuset, øh, hvor stor en rolle øh, har dronningen øh, haft i planlægningen af øh, regeringsjubiléet herhjemme? Altså hun har jo et, et stort ord, skulle jeg have sagt. Der er ikke noget, der bliver gennemført, som hun ikke nikker til, kan man sige. Men hun er jo ikke i detaljerne i planlægningen af for eksempel, når der bliver lavet underholdningsprogrammer på tv i, i forbindelse med det. Eller sådan i detaljer i... I, hvad der skal opføres på det, på det kongelige teater men det er klart at hun, hun, hun godkender, uh, godkender det hele og der bliver lavet et eller andet eksperiment uh, pludselig som dronningen ikke er med på mm. så, så det, er, det er hun kan godt lide at blive overrasket men det er sådan i, i forhold til nogle detaljer uh, sådan i de store linjer så er det noget som dronningen godt kan gå ind for mm. uh, det der kommer til at foregå mm. Jeg tror du der kommer nogle overraskelser Lars? Der kan jo godt ske at komme lidt med hensyn til, hvilken slags underholdning vi får at se, og det er jo det, der bliver det, det er helt store overraskende moment, hvis der, hvis der bliver noget. Der bliver ikke nogen overraskelse med hensyn til øh, alt det med balkonscenen i, i større stil. Det kan være, der kommer lidt flere mennesker med ud på balkongen end der plejer måske. Men det er så også, det, det, det, det, der er heller ikke nogen overraskelse i, i ruten. Man kører fra Amalienborg fra til, til Københavns øh, Rådhus, og at det foregår med Garda Fossar-regimentet. Alle de der ting, de ligger øh, nogenlunde fast, fordi det netop er øh, også fyldningen af traditionerne, som, som dronningen jo går så meget ind for så Aarbakke, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak. Ja, hvis man tager øh, Kongehusets briller på, så tror jeg også, at de vil sige, at, øh, at regeringsjubilæet hjemme det er lidt også fordi, at det er jo bestemt ikke, som jeg også var inde på i starten af udsendelsen, den eneste del af fejringen her, der har jo været, ja, adskillige fejringer. Vi har været i Roskilde, da Danmark stadigvæk var nogenlunde nedlukket under corona tilbage i januar. Der startede det ligesom. Og Jakob var det ikke rigtigt, at det program, der egentlig er i dag eller her i weekenden, det var egentlig noget, der skulle være løbet af stablen tilbage i januar? Jo, det var det. Mm. Men det kunne jo ikke lade sig gøre. Men så havde man været så fornuftig, kan man sige, at få i hoffet og kalde det for et jubilæumsår. Og det gjorde det jo ret smertefrit, at man så kunne vælge at sige, at nu flytter vi det så til september. Alle kan jo huske at i vores mange omgange med corona, september måned har altid været en god måned i forhold til, at samfundet var åbent. Og så kan man sige, at det var jo under alle omstændigheder måske en god idé. Dronning Elisabeth lader sig jo ikke fejre på sin fødselsdag, som ligger i april, hun lader sig altid fejre i juni, når det bliver lidt bedre af Hensyn igen til masserne i gaderne. Så altså, burde vi jo altid skrive det. Jeg var ja, ja. i januar, det er altid ja, frygt, kold. hvorfor ikke vente til maj? Men så det er jo en meget bedre idé at holde det nu, hvor vi ja. har forhåbentlig smukt sommervejr og hvor folk ikke skal stå og fryse og, og vente på at dronningen øh, kører forbi, og øh, hvor der underkøbt er meget bedre TV-billeder, fordi man kan køre i åben karret i stedet for det det er lukket, som hun ellers bruger til vinterbro og sådan noget. Så, så heldig i uheld er det jo meget bedre at holde det nu. Og det er jo stadigvæk inden for det, som så er blevet kaldt et jubilæumsår. Mm. Men dronningen har jo været flittig, altså hun har jo været rundt øh, på et øh, meget omfattende besøg rundt omkring med Dannebro sommertogt og, og virkelig lagt sig i scenen for at lade sig syne rundt omkring. Mm. Og man kan da også sige, at, at det, det, som der jo manglede ved den sidste fejring og har manglet ved nogle af de andre fejringer af Runde Fødselsdag, at hun fyldte 80 og sådan noget under corona, det var jo lige præcis, at hun fik mulighed for sådan at hvad, hvis, fejre det sammen med danskerne. Mm. Øh, det, var, det var så underligt, at der var en fejring af, af en dronning, men øh, der var ikke nogen dronning, og der var ikke noget folk. Øh, men det er der jo nu, så nu kan hun sådan se, at det kulminerer nu, det er, fordi øh, København er hovedstaden, og øh, her, hvor vi har både Folketing og, og, og Københavns Rådhus, som hun er knyttet til. Og, øh, eller fordi hun har også til byen København, jamen, så det er hendes by, det, det er, hun er født, øh, jamen, så er der nu en mulighed for at så øh, få den fejring, som vi, øh, vi har ventet på i mange år. Hun ja, har ikke at sig på balkongen på Malenborg i årvis efterhånden, ikke? Nu kan man jo også sige, altså, hvis man nu lige skal vente den om i forhold til det her med om og vi synes, det danske kongehus og fejring er folkeligt, så skal vi også lige huske at være færre og have med i ligningen, at som du siger, Jacob, så har vi jo en, faktisk en dronning, der tager ud og møder danskerne, for eksempel til sommertogt og de ting, at de elementer er jo egentlig temmelig folkelige, at man kommer rundt i landet i alle afkroger på en eller anden måde, eller i hvert fald på skift. Og det har man jo den grad også gjort i år i forbindelse med Regeringsjubilet, Så havde vi jo også æ, Tivoli i, i maj måned, hvor dronningen jo kørte øh, i rusjebane, hvor man også kunne, øh, kunne se de her meget øh, skønne billeder af vores, øh, af vores dronning øh, i, ja, er det Danmarks ældste forlystelsespark? Det det, nej, ja. det, det er Bakken, men det er i hvert Nå. fald en meget gammel øh, ja. forløselsespark fra 1843. Ja, men, øh, men på den måde, så kan man jo sige, altså, øh, så Altså der, der er det danske kongehus jo også folkeligt i den grad. Jeg synes bare lige præcis med jubilæet, der kunne man måske godt lægge sådan at sige, okay, der er dronningens del af jubilæet, det hun gerne vil, og det der ligesom skal være det officielle, øh, men, men hvorfor ikke netop også for de unge med? Og det er noget, jeg går meget op i det her med, at kongehuset skal jo føres videre, øh, og... Øh, og, og, og hvad skal man sige, nu sagde Håbacke før det her med, at vi har ikke så mange stjerner, internationale stjerner i Danmark, men det behøvede vi jo heller ikke for at nej, lave nej. En, en, en, en koncert. Altså, der nej. er jo andre medlemmer af kongerhuset, der er rigtig glade for musik, for eksempel ja. Frederik. Men jeg tror da også, det er et generationsspørgsmål. Altså, mm. Jeg tror da helt sikkert, at, at når Frederik og Mary kommer til, så vil de lave en fejring, som selvfølgelig har elementer af det, vi kender men som måske også eksperimenterer lidt med formen i forhold til at sætte deres præg på det, som de generationsmennesker, de er. Ikke? Mm. Og der kunne jeg da levende forestille mig, at man lavede en stor koncert et eller andet sted i Vældeparken eller noget andet sjovt. Det kommer vi tilbage til om lidt. Men øhm, altså taler i weekenden, hvad, hvad, hvad, hvad, tror du, der kommer sådan en eller anden markant tale fra, fra, fra, fra, fra nogen, Altså, kommer? Vi kan jo næsten dreje bogen uden ad. Ikke? Ja, ikke? Øh, også talerne til dronningen kan vi også nærmest uden ad. Ikke? <laughs> øh, hun skal modtage af Sofie Hestorben Andersen, som er overbemester i København. Hun vil selvfølgelig takke Majestaten for sin indsats, og, og så vil de fortælle dronningen lidt om, hvorfor hun er så god. Øh, og det samme med Mette Frederik, som jeg går ud fra, skal tale for hende på København. Ja, så altså, vil, vil jo virkelig gøre, nok for, min, for, for, for i hvert fald forsøg at få. For noget eller sidste shine, inden hun trykker på. Det tror jeg. At, vi har, det, det, lige præcis, det er jo også en dejlig platform for Mette Frederiksen i forhold til at kunne fortælle om, hvor gode venner og, hun og dronningen er, og hvor meget dronningen holder af Mette Frederiksen og mm. sådan noget. Det har hun i hvert fald turneret med ved tidligere ja men altså nærmest Æ lidt som om, altså nærmest nogle gange, hvor man tænkte, Æ er det passende nu? Lige præcis. Æ for, jo, fordi ja, det, folk er normalt med rette meget påpasselige med at referere private samtaler, som dronningen har haft, men også fordi Mette Frederiksen udelukkende fortæller den historie, der handlede om, at under de fleste kan nok huske det, under corona så siger øh, dronningen til Mette Frederiksen, øh, statsminister passer det nu godt nok på dem selv. Mm. Øh, og nu er det ikke dronningen, der taler, nu er det tante dronningen eller hvad det var, hun sagde. Ja. Øh, og, og, jamen, det er jo en sød historie, men det er også Mette Frederiksen, der siger Øh, at dronningen synes, at Mette Frederiksen gør et rigtig stort arbejde. Ja, Danmark, altså, ikke? <laughs> og det er faktisk lidt vanvittigt. Så det, jeg fordi... synes faktisk, hun, øh, en lille med, hun, hun misbrugte dronningen, kan man sige, en lille ja, ja. smule. Jeg, jeg synes også, det var en lille smule, ja. fordi på en eller anden måde, så det der er med det der er med kongehuset, det er jo, at der, det høster jo støtte fra cirka 82-83 procent af befolkningen. Det er en sag. Nu har de lige ja. fået lønforholdelse, der er ikke nogen, den kommer til at gå igennem uden problemer, fordi ja. der, der, er ingen, der, der, vil, der er ingen, der vil sige, at uh, det skal det ikke have, fordi det ikke en vinder sag. Præcis. Da jeg nørdede ned i det her øh, jubilæum, så fandt jeg faktisk en lille lydbid, som jeg også synes, vi skal høre, og det er øh, for 25 år siden øh, til dronningens 25-års jubilæum, hvor hun sidder der. Altså, der er hun jo virkelig med håret. Kan du huske, den måde, hun havde håret på <laughs> ja, den tak. gang. Og Store ørerringer, helt ja. slanke ansigt. Altså, ja. Hun er så ekstremt ud uden nogen sidder ja. ved, ved bordet. Og prins Henrik øh, er der, og, øh, og, og børnene selvfølgelig. Men der er dronning Ingrid jo også stadigvæk øh, i live. Skal vi lige prøve at høre, hvad hun øh, sagde til dronning Margrethe dengang? Og tiden gik, <coughs> og det bliver en meget sød ung pige. Fars stolthed. Og til slut så var du faktisk voksen. Vi, som har fulgt dig så nøje igennem morgenen, har egentlig til at begynde med været lidt engstelige for, hvordan det skulle gå dig. Men som tiden gik, og vi ganske klar over, at den skulle du nok klare. Du Jakob, Altså, fordi det var egentlig lidt nyt for mig. Altså, jeg var jo ikke, da jeg var 16 år gammel i 1997, der dækkede jeg jo som bekendte kongehus. Men, men det der med, at man var ængselig for, mm. hvordan det ville gå, dronningen, hvad, hvad, hvad handlede det om, tror du? Jeg tror, det handlede om flere forskellige ting. Dels var hun jo egentlig ret ung, da hun blev dronning. Hun var altså ung mor på 31. Jeg tror også, der ligger noget i det i forhold til, at det jo også er, måske, det var måske sådan lidt en gøn, gammeldags kønsopfattelse, der, der også talte, at, at, at man også var bange for, at, om en kvinde kunne klare det job. Mm. Æ, det tror jeg også ligger i det. Og så var dronningen jo øh, øh, hun er jo vokset med opgaven ligesom de fleste mennesker gør, de vokser med livet. så altså, hun var jo også en mere hemmet øh, stiv, krejtet person til at begynde med, kan man sige. Mm. Ikke? Æ, øh, så på den måde tror jeg, at det, det handler lidt om det. Æ, at øh, hun dels var ung, dels at hun var kvinde og dels at øh, hun øh, sådan rent personlighedsmæssigt var meget mere kaidet, end hun var nu. Det var først sådan omkring 1980, at hun det gik op for hende, kan man, det har hun selv udtalt sig om, at, øh, at man, kunne jo ikke, altså man, man var nødt til at være den, man var, altså, øh, og, og begynde rent faktisk at få noget fornyet selvtillid i forhold til sin rolle. Mm. Øh, og det har hun jo så bygget på i forhold til, at øh, hun er sådan, det er jo en stor del af hendes popularitet, at hun ligesom har formået at forene mennesket på den ene side og monarken på den anden. Ikke? Mm. Hun har været sindssygt pligtopfyldende, hun har gjort det, vi har krævet af hende, hun har passet sit arbejde. Hun har lavet meget få fejltagelser. De problemer, der har været i kongehuset, har som regel været nogen, ja, der forårsagede af andre. andre. Ja, ja. Øh, og så har hun samtidig formået at altså, balancere, sådan som hun nu bedst kunne, imellem det ophøjede og det folkelige. Og så skinne igennem som en personlighed, mm. med noget videre, noget humor og noget energi, og et sprog, som er rigt og levende, og som kan få folk til at lytte. Ikke? Og så har hun øh, fået givet sig selv en, øh, en rolle, som sådan en klog kone, vi alle sammen lytter til og har respekt for. Ja. Øh, af, af de her grunde. Ikke? At vi kunne mærke mennesket inde bagved, øh, uden at hun har givet det hele væk. Øh, og og, øh, og øh, øh, det, det er så en anden ting, man ikke skal underkende. Det er, at hun har været enormt flittig og simpelthen passet sit arbejde. Øh, I meget høj grad, er jo nærmest også, altså i mere end man kunne forvente ja. i hvert fald på hens. ældre. Det, ja, den der fundamentale pligtfølelse, den øh, har jo stået, det, det har jo været klart fra hende, fra, for hende fra. Fra, fra det, det, det helt der hun trådte til, ikke? Uh, at hun også var villig til at uh, uh, ja, lade den træde frem for at rent mm. faktisk at være sammen med sine børn, eller uh, uh, uh, uh, uh, uh, passe på sin mand nærmest i forhold til at or, uh, ja, passe sit embed. Og. Altså det vil sige, når du siger det sådan, så er der også håb på kronprins Frederik. Altså med hensyn til, altså, om man kan vokse ind i, uh, i, i rollen, ikke? fordi der er da sikkert også nogen, ja. der i dag måske er lidt ængstlige for, hvordan kronprins Frederik vil, vil, vil klare det, om um, jeg ja, er ikke så mange år under ham. Ja, for der tage. er en kæmpe forskel på at være der øh, går og venter, mm. øh, selvom de laver en masse ting og laver mere og mere. Og så på rent faktisk at være den. Ja. Så, så det må vi se, hvordan det går. Altså når, når... Jeg kunne ikke lade være med at tænke i fremtiden. Altså når ja. kronprins Frederik, han engang skal fejre 50-års regeringsjubilæum, ja, ja, det er, altså. <laughs> så gammel bliver han sgu nok ikke, fordi det han er jo efterhånden er han, 55 eller sådan noget. Ja, så skal der ske noget i de kommende dage, og så skal ja. han blive lige så gammel som lige så Nørgaard. Ja. Så det er nok rimelig utænkeligt, men altså når, når kronprinsen så har 25-års jubilæum, så har jeg regnet mig frem til, at hvis vi siger, at dronningen har en 5 år endnu, eller sådan noget, så du jo... Det, du det, du omkring 80? Kan jeg love dig for, jeg er ikke... Så, så kan du sidde ligesom uh, Ulla Takkel, kan... Uh, Nå, det kan du. nu kan, kan jeg altså selvfølgelig det, også, det har du ret i. Ja, ja jeg vil være uh, 70 år uh, på ung det 70. Ja, men, uh, men vi var lidt inde på det før. Lad os lige prøve at snakke om, hvad, altså, hvad der sådan ligesom bliver... Hvad, hvad man kan forestille sig, der bliver sådan helt anderledes uh, til den tid. Jeg har lige taget et klip med, for da kronprinsen fyldte... 50, øh, hvor der jo var en ret stor koncert for ham i Royal Arena. Og der må man jo sige, at der er mere smæk på øh, kronprins Frederik. Ja, det, det, det var nothing else matters som Danmarks Radio sendte ude fra, øhm, øhm, ude fra Royal Arena, da Kronprinsen blev 50. Og han er jo netop han ville jo netop være ret perfekt til øh, øh, sådan en gigantisk koncert, hvor man lukkede hele København af og, og fejrede Kongehuset på den måde. Det, det synes jeg. Mm. Æ, her med er ideen givet videre, altså man har jo allerede nærmest gjort det lidt der, da han fyldte 50. Ikke? Mm. Men sådan noget i den retning. Altså det, er jo, det, det handler jo om at Uh, også som konge, uh, være autentisk i forhold til den, man er. ikke, Og der synes jeg egentlig, at den fejring, vi har nu, så jeg vil godt sige, at det har også været hyggeligt, hvis vi andre kunne få lov. Det var meget sjovt, hvis man tænker på Christian 4., da han blev kronet. Jamen, der var der jo en kæmpe fest, som uh, du, kongen gav, så folk kunne drikke sig fuld og spise patgris og sådan noget. Ikke? Altså her i København. Ja, så. ja. <laughs> Ej, fedt. Uh, og, og man havde guldæbler, der sprang i karitersbrønden og sådan noget. Ikke? Uh, uh, der var kongehuset ja, der virkelig i øjne højde. Ja, ja, for folkefesten. Ikke? Nu bliver det sådan lidt... Nu er vi lidt tilskuer til den, ikke? Ja. Men øh, man kan sige, hvorfor skal man deltage i det? Jamen, det skal man jo så gøre, hvis man gerne vil se girafferne, øh, og hvis man gerne vil sige tak til Drømmagret, hvis man synes, hun er helt i orden, ikke? Men jeg tror, at øh, der, hvor du og jeg er på gravens rand, øh, og vi skal øh, øh, rapportere for det der, øh, jamen, så tror jeg, at man vil lave noget, der øh, passer til Frederik, hvor han kan være autentisk. Øh, han kan måske spille lidt mundharmonika til noget rockbands, øh, Sanne Sanemons, er nok still going strong, og så kan han måske... Øh, jeg ved ikke, han kan vel også komme lidt skide fuld på scenen, og sådan noget, og stå og hænge ud, og øh, det er ligesom man gjorde på Skanderborg, og sådan noget og Jokke kan stå dernede og danse, og lave nogle moves. Og, øh, jeg ser det for mig. Jeg, ser det jeg, jeg for tror mig. på det. Ja. så er det blevet tid til det, jeg kalder ugens royale krølle. En lille historie, som dog ikke er helt lille i den her uge, som vi lige skal snakke lidt om, Jacob. Og det handler om de kongelige børn, og hvordan de bliver fotograferet. Mm -hmm. øhm, du, du, du ved lige så godt som jeg, at når et medlem af Kongehuset har fødselsdag, så bliver der jo lagt en eller anden form for hilsen ud ja. på Kongehusets hjemmeside, og også på de sociale medier. Og det er alle uden undtagelse. Det, de gør så meget om, omhu med, at... Øh Lægge hver eneste ud Men i søndags Der gik det ikke helt således Fordi i søndags, der havde prins Nikolaj fødselsdag Han blev øh, 23 år og, øh, og vi var mange der sad og undrede os I løbet af formiddagen om Om øh, man simpelthen havde glemt øh, Prins Nikolajs øh, fødselsdag inde ved kongehuset Fordi der var øh, meget meget død, øh, Både på de sociale ja, medier han og på, øh, er så ja, øh, ja, i den grad Han er jo vores modelprins Vores ja. Burberry og de årprins, øh, yes. Som går catwalk i hele verden men, øh, men der kom ikke nogen billeder. Og så begyndte vi jo sådan lidt at, at, at interessere os for, hvorfor gjorde der måske ikke det. Og øh, sidst på eftermiddagen, så kom der så et Instagram-billede, øh, der blev lagt ud af prinsen Nikolaj, som, øh, som prinsesse Marie har taget inde øh, på, øh, på Nem, mm. hvor øh, den gren af familien øh, fejrede Prins Nikolajs 23-års øh, fødselsdag. Men det, altså, tidligere har det været sådan, at Sten Brogaard, den her øh, meget dygtige, øh, ja, kan vi ikke kalde ham kongelig hoffotograf. Der er jo nogle stykker af mm -hmm. dem, der tager billeder af de kongelige derinde. Øhm, har taget billeder af prins Nikolaj, det skete, da han blev 18. Og, og for nylig tog han jo også af prins Felix, da prins Felix havde øh, fødselsdag. Så derfor så undrede det mig lidt, at, at man ligesom var gået væk fra det. Men altså, øh, meddelesen er, at det er sådan noget, der bare er tilfældigt. Men jeg kan ikke lade være med at, at tolke, Uh, mm. En lille bitte smule, fordi det er jo det, jeg også skal. Altså, ligesom Tænker du, det sådan en udfasning ja. af øh, Nikolaj og efterfølgende? Ja, det gør faktisk. Uh, uh, og jeg ved ikke, altså nu, jeg, altså, det er jo de uh, måske de første uh, skridt derhen, men, uh, men jeg synes, det lugter lidt af, at man, uh, at man i hvert fald ikke uh, ser en, en, en sådan fremtid, hvor, hvor de to prinser, og måske også i virkeligheden nogle af de andre kongelige børn fylder, en helt masse i kongehuset. Jeg synes, det bliver mere og mere klart, at man rykker kongehuset øh, i, i sådan en meget, meget, meget, og måske også lidt slankere retning, end jeg egentlig havde troet for nogle år siden. Det er jo sådan, at for 10 år siden, der så vi, at, at Dronning Margrethe meldte ud, at nu var det kun Prins Christian, der skulle have panage, mm. og dermed øh, øh, stod det altså rimelig klart, at, at han blev sådan det eneste sådan reelle arbejdende medlem af det fremtidige kongehus. Øh, Øh, øh. Altså på et eller andet tidspunkt skal de jo øh, træffe nogle valg øh, i den retning, øh, mm. og øh, ja, der er jo en, er faktisk en udmelding, der handler om, at man vil slanke det, og det, det er jo en lignende bevægelse, vi ser i de øvrige øh, europæiske kongehuse. I Sverige har man meldt ud om noget lignende. Vi kan se, at man satte sig benhårdt på grundstammen, også i Storbritannien, hvor, hvor øh, Harry og Meghan jo... Ja, at de faldt fra øh, sig selv, kan man sige. Kan man sige øh, så heller ikke er, er en, øh, aktuel længere. Ikke? Øh, så det er jo en lignende bevægelse, man ser. Så på et eller andet tidspunkt skal man jo træffe en beslutning om, øh, hvem der ligesom skal figurere der. Øh, fordi øh, det er jo klart, at det, øh, som tiden er gået, så er, er både Felix øh, og... Uh, uh, uh, uh, Nikolaj og, og Henrik og Athena og ja. Joachim for den sags skyld jo rykket længere og længere ned i, uh, i systemerne, ikke? i affølgen. Uh, og vi har uh, fire kongebørn, som uh, på en eller anden måde uh, også snart skal begynde at synes på en eller anden måde. Ikke? Jo, og de er jo meget, altså de er jo på mange måder er Nicolaj og Felix også almindelige mennesker. Det er Athena og Henrik jo også nede i Paris, altså yeah. selvfølgelig fra en, fra en, en meget kendt og, og, og, og kongelig familie. Men de lever jo øh, nogle altså, temmelig øh, almindelige liv. Det gør altså, kvins Nicolaj, at han, ja. går, han går på CBS det, det jo, ikke, Altså vi kan sammenligne lidt med, med prinsesse Benediktets børn, som jo heller ikke figurerer længere i nogle sociale medier og sådan noget. De er klart, de er med. De er mm. del af familien, de er med i i øh, sociale sammenhæng, øh, og de øh, ubladene interesserer sig jo også for dem, og sådan noget. Men, jeg synes, Men de at, har jeg... ikke nogen øh, officielle øh, øh, gørmål, og de har ikke nogen, øh, øh, altså de, de, de har ikke, der er ikke nogen, der lægger Instagram-billeder op af dem, nø nødvendigvis, når de har fødselsdagmænd. Så på et eller andet tidspunkt skal man fase Men jeg tror, det er, Joachim øh, øh, Jeg tror, det er svært, øh, og, jeg, og, jeg, og jeg, altså, man kan også stille spørgsmålstegn væk, kunne man ikke godt Øh, stadigvæk bevare øh, øh, en eller anden form for sådan yderkreds af royale, som også øh, fyldt noget i men dog uden at, at få af Jeg tror bare ikke, man er øh, altså, det, jeg tror simpelthen man bike man har lyst til det, men på, på mange måder må det være, nu tænker jeg bare, svært at, øh, at ligesom der er blevet født og opvokset til, mm -hmm. at man havde en eller anden form for rolle. Det er jo en besværlig det er jo en situation at være i, at du mm. på den ene side, så uh, får du ikke nogen penge, og uh, du, uh, der er selvfølgelig også nogle privilegier forbundet med det, uh, men du har ikke nogen penge. Men, det, du, men alt hvad du gør, Øh, vil jo stadigvæk kaste øh, skygge eller lys over familiefirmaet. Ikke? Men hvis du ser på det sådan rent rationelt brandingmæssigt, ja. så er det vigtigt, tror jeg, for Kongehuset at sige, at de mennesker, som rent faktisk får penge, som arbejder for sagen, ja. og som vi derfor kan holde op på noget, det er dem, lyset skal kastes på. Det er dem og deres aktiviteter, der er de afgørende. De andre er med som det tønde. Og man kan jo også sige, ved at slanke hvad skal man sige, presseomtalen af prins Nikolaj og prins Felix for eksempel på Kongehus sociale medier, så opnår man måske også det, man gerne vil, at de får en mindre sådan, fremtrædende plads i mediebilledet. Fordi faktisk er jo lige nu, når prins Felix bliver student, eller prins Nikolaj skal det ene eller anden. altså faktisk så kan de to prinser jo, også fordi de måske har en lidt mere åben tilgang til presse, jo tit øh, være ekstremt populære figurer, i hvert fald på, på, på, på vores, på BT, også i ugebladerne, figurer, så selvom de ikke har den der fremtrædende rolle i kongehuset, så tager de stadigvæk noget af spotlyset mm. i medierne. Ja. Og jeg, altså det er det, jeg stiller spørgsmål ved, om de kongehuset styrer. er ja. interesseret i det. Nej, det, det mener det, jeg, det tror jeg ikke, de er, og det synes jeg heller ikke, og det synes jeg er en rationel og logisk tankegang, at man må satse på dem, som rent faktisk er ansat i firmaet. Ikke? Mm. Øh. Men der vil jeg altså godt lige love, at her på BT der er <laughs> prins Nikolaj og prins Felix, altså også nogen, vi gerne vil skrive om i fremtiden om kongehuset, vil det eller ej. Selvfølgelig vil vi også gerne skrive om alle de andre. Jakob, vi er faktisk nået til vejs ende ved mm. dette andet afsnit af Kongehuset bag kulissen i næste uge. Det glæder jeg mig meget til. Der får jeg besøg af ingen ringere end Joachim B. Olsen. Og så har jeg også Karsten Hynge med på en telefon, og her skal vi snakke om, hvorfor politikerne ikke rigtig tør at kritisere øh, kongehuset. Og det kan man jo se som en form for opvarmning øh, til valget, i hvert fald øh, her øh, fra min side. Tilbage er der kun at sige, Gud bevarer Danmark.